Логічно. Обер Штурмфюрер дістав з польової сумки газету Доброволець і подав полоненому. Ознайомтесь. Очі мамонькові пробігли по фразі, що під заголовком газети. З Мадрида сповіщалося про інтерв'ю з Керенським. Слова Керенського. Росія вполне созрела для борьбы за свободу. Я твердо верю, что генерал-лейтенант Власов поведет ее по верному пути. И небы на подтверждение слів Керенского надрукована статья про генерала Власова. Автор статьи говорил, что рік тому Власов перейшов на бік немцев, и теперь, створює російською освободітельною армію, яка боротиметься проти Сталіна і більшовиків за свободу Росії, прийнявши на те благословення високих духовних санів древнього Пскова. У юності Власов скінчив духовну семінарію і вірить, звичайно, у Бога, хоча й служив більшовикам. А насправді... Дурний той Власов, що перейшов з власної волі. Так, Сталін – перший ворог генерала Власова, а не Росія, не інші республіки Союзу. Сталіна немало скривджених ним ненавидять. Цією ненавистю Власов і обґрунтовує свій перехід на бік Гітлера. Подумав мамонко, дивлячись у розгорнуту газету. Певно, Власов мав свої плани, переходячи до німців. Не з п'яної голови надумав таке. Маменько потер рукою спітніле чоло. Ні, таке був і є якийсь великий розрахунок у генерала Вуласова. Та й Керенський пише, що Росія вполне созрєла. Не все, як інші, у німців. На щось вони ще сподіваються. Може, замиряться з Англією і Америкою? І тоді? Хіба можуть довго бути у приятельських стосунках комуністи з імперіалістами? І ще в газеті були оголошення. Хтось когось розшукував, залишав свою адресу, Ті, кого шукали, були офіцерами з війська донського генерала Краснова і з війська барона Врангеля. Хто б міг подумати? прикусив губу мамонько, виявляється, живуть десь офіцери барона і генерала. Життя іде. І ще деякі жінщини. Шукали мужчин Не старших тридцяти років Щоб вийти заміж Живуть же люди Подумав маминко А я наче розкис Подумає цей оберштурмфюрер Що я ганчірка. Не буду ж я у них рядовим Не Ріо-де-Жанейро тут Не окрема частина в нос все ж не напередовій, як під синявином. Маменко простяг газету Вундерліху той відмахнувся. Залиште в себе. Ви можете служити і в генерал-лейтенанта Власова, сказав. У них, кивнув на газету, є руський комітет, штаб, є союзник. Руська освободительної армії. А в Добендорфі навіть школа пропагандистів інструкторів Роа. Кажучи усе це, обер Штурмфюре товкся очима по обличчю мамонька, вивідуючи, яке враження справляє на нього пропозиція піти до ласовців. А мамонько тим часом вів суперечку сам із собою. Піти.